Уже з-під хутора воно озирнулося в бік лісу, видно зовсім не втямлюючи, що ж це було. Чи наснилось йому, намерещилось, чи, може, оце і є те, що зветься найстрашнішим словом – війна. Багрянцями осені Крилися ліси, дні стоять сонячні, По всьому злісі розпалахкотілись дуби, Неначе величезні багряні парашути, Що розкрились і не закриваються. Тоскнота заповнила Ольжен світ. Після того випадку на луках коли Василька так було наполохано пострілом невідомих лісових людей, хлоп'я кілька ночей жахалось в сні. Ольга змушена була вдатись навіть до місцевої медицини. Повела малого в сусідній хутір, де знахарка покрутила над дитячою головою мисочку з розтопленим воском, пошепотіла вибляклими губами якісь заклинання. І на Ольжен подив, на превелику її радість Василькові вдома полегшало, сон дитині повернувся. Може, та знахарка, проста собі жінка, володіла гіпнозом. Коротає дні тепер Ольга змалив своїм оборонцем у тіченій хаті, де останнім часом сталося стільки подій. Влітку перед самою війною приїздив у відпустку Тітчин син прикордонник, і з ним його товариш, теж офіцер, майстер парашутного спорту. І хоч Ольга аніяк не мала собі на меті його спокушати, проте цей Олег, парашутист, стрункий, чубатий вродливець, з першого ж дня спалахнув до неї таким почуттям, що незабаром запропонував Ользі шлюб. Вперше вона збагнула тоді, яка існує різниця між закоханістю і коханням. Пробувала молода жінка остудити юнацький шал відпускника, пояснювала, що годилось би почекати, перевірити себе в почуттях, Однак хлопець виявився до смішного настійливим. Проті ці руки Ользі цілував. «Падам до нух, шлюб-шлюб, через місяць повертаюсь і назовсім забираю тебе з Васильком до себе, у самбір». Стітка на одинці теж умовляла Ольгу. «Чого тобі краще го ждати? І чим не жених?» вся душа зверху. Та це, може, тобі після всього щастя послано. З'їздивши з женихом до батьків на пораду, Ольга спитала потім ще й Василька, чи хотів би він мати собі такого татка? І Василькова гаряча згода, чи на все й вирішила? Він мене плавати навчив. «Ми з ним рибу ловимо! Олег такий хороший, мамо!» Пішли в сільраду, розписались. Ірина, прибувши ради такої події, потанцювала з хлопцями під патефон. а через чотири доби – війна. Не добувши відпустки, кинулись молоді офіцери до поїзда, і відтоді одних ні слуху, ні духу. Кітчина квола серце не витримала потрясінь, і вже через місяць після початку боїв на кордоні Ольга поховала цю добру душу, дорогу для неї людину. Зоставшись тепер у двох із сином, питає ночами у темної стелі поради, як далі повестись? Найперша думка була в партизани. Але де вони? І як їй до них із дитиною?